Ні, не дивак він, Ганю, а що ж? Також виємково добра і чесна людина, тому то й так дивно виглядає між нинішніми людьми. Можливо, притакнула Ганя і задумалася, а по хвилині. Знаєш ти, Петре, що? Що, дитино? Як ми вже поберемося і розживемося у нашій новій хаті, у твоїй, у нашій, притупнула ногою. Слухай, як ще раз щось такого скажеш, то що, що побачиш що? Як розживемося, кажу, в нашій новій хаті, то запросимо до себе Семаківського. Відступимо йому світлицю і най собі малює добре. Добре, притакнув Шагай. Тільки боюся, що він не приїде, додав. Чому не мав би приїхати? Бо він Семаківський, не розумію тебе. Шагай мовчав, лице його споважніло, ніби хмара насунулася на нього. Завважила це Ганя. «Чого ти журишся, Петрусю? Скажи мені, поділися тим тягарем зі мною. У двійку легше його двигнем. Гадаєш, не знаю, що ти багато пережив, багато доброго людям зробив, а вони тобі камерем за твій хліб платили. Але що ж? Так воно, на жаль, звичайно, буває. Чоловік не ангел, правда?» А все ж таки нам знеохочуватися невільно Ми для кращого завтра працюємо Що, ні? І воно те краще завтра прийде Побачиш, що прийде, бо інакше наше життя не мало б цілі Воно вже надходить, Петре По наших житниках бачу Щоби ти знав, як тутешні люди турбувалися тобою Як звідувалися про твоє здоров'я Навіть самі голосилися їхати по лікаря або по ліки А це вже дуже багато значить Правда, Петре? Шагай мовчав, а Ганя Дальше ще битала Чого ж журишся? От ще трохи і видужаєш, встанеш Ще трохи і... І що, Ганнусю? Спаленіла і ледве чутно домовила І поберемося Переїдемо на нашу нову хату Я буду хазяйнувати Буду тобі товаришкою Подругою, помічницею Буду І не скінчила Бошагай пригорнув її до себе і цілунками затуляючи уста шептав, ах ти моя веселко, моя. Кінець озвученої книги. Читала Галина Долгозвяга. Київ, 2001 рік.